ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا بَبَدَأَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ <تصفيق> رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَاقٍ فَإِنَّ أَفْضَلَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ وشرر الامور محتثاتها فان كل محتثه بدعوه وكل بدعه بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار محترم məslümlərə bir gün təqvalı olmama çağıran keçən xutbemizdə səfər ayından danışdıq və dedik ki səfər ayı sadə aylardan biridir ağır deyil və s. Və həmçinin ümumiyyətlə keçən xutbada qeyd etdi ki nədənsə qorxmaq lazım deyil Onda da hər şey Allah Subhanahu qəza və qədəri olur. Və qeyd etmişdi ki, çox təəssür ki, müsəlmanların çox şeyi bəzi havanın titriyi, yaxşılığından, e, quşlardan və s. Ona görə məsələn, nəfə olanda dillər hə, "bu yaxşı əlamət deyil, bir getməli" və ya səfərin səfərə çıxmır o vaxtı və s. Və bu əqidələr hamısı müşküklərin əqidəsi olub. Qabaqlar Də ki, çox təəssüf ki, müsəlmanlar hələm davam edir. Adələ səfər ayının ağır olmağıdır. Müşrik ki, çox təəssüf ki, indi görürsən ki, müsəlman deyir, mənim müsəlmanam, deyir, la iləhə illəllah, Muhammed Rasulullah rəsulullah və deyir ki, səfər ağırdır. Və səfərdə toalimək olmaz, yoxsa, ləzzələ olur ki, və s. -ayr. Allah hamısı müşriklərin əqidəsidir. Müsəlman geləyib, belə əqidədə olmamalıdır və Allah s.ə.q. rəhmətindən də bizə bu ümmətə bizə də budur ki, Allah s.ə.q. bizə çoxlu xeyr qatılan atır əməllərlə, türbəcür əməllərlə, türbəcür növlə əməllərlə və bilmək lazımdır ki, qəlibi əməllə daha çox fikir beymək lazımdır və daha çox təhrikəlidir bədəni əməllərdən. Çox vaxt Bədəni əməllərə fikir veririk, amma qəlbi əməllərdən qafilirik. Ona görə qəlb əsas lazımdır, əmiriniz qəlbi təmizləməkdir. Çünki qəlb imanın və küfrün və fəsadın və islahın məkanıdır. Alışmalıdır orada imanı cədərə yetişdirə və küfrü uzaqlaşdıra, və islahı yetişdirə və fəsadı zəlaşdırə və bilgilən ki, qəlbin salamatçılığı ilə əzalar da, zahiri əzalar da salamatlaşır. Antara duyurur ki, Şuarab surəsi 89-cu ayədə, İllə mən ətəllaha və qalbin səlim, yəni qiyamət günü nəzət tapanlar, onlardır ki, onlardır ki, salamat qəlbdən gələcəklər, o qəlb ki, orada şirk yoxdur, küfür yoxdur nifaq yoxdur və sadiq. Ona görə peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem bizə bildirib ki, sağlam olsa, salih olsa, bütün əzalar da sağlam olacaq və salih olacaq əməllər. Yox, əgər o pis olsa, əməllər də pis olacaq və peyğəmbər sallallahu alayhi ve ki, o qəlbdir. Ona görə qəlbi əməllər çoxdur qardaşlar. O əməllərdən də biri Hansı ki, münasibdir, səfər ayında danışaq, o barədə ki, kim həmin ki, biri pişikdən qolxur və s. və s. Təvəkküldən. Allah təvəkkül eləmək qəlbə əməllərdəndir. Ibn Abbas radiyallahu anhumə deyir ki, imanın, demək olar, kamilliyidir, imanın pitörüdür təvəkkül. Və ya bəzi rivayətlərdə gəlir ki, Ibn Qeym deyir ki, Rəhamun Tevəkkül imanın əsasıdır. Və tevəkkülün mənası lüğəti mənasında qeyri öz azizliyini birib, öz azizliyini birib qeyri-işinə etimad eləmək. Arxaik olmaq, bağlanmaq, nəhsə olmaq və s. amma şərqi mənadəki tevəkkül qəlbi Uzaqlaşdırmaq üçün Allaha, qəlbən Allaha ehtimad eləməkdir, Allaha bağlanmaqdır. Yəni, mümin qəlbi ilə Allah subhantala bağlıdır. Ona görə sələflər deyirlər ki, çalışandı ki, sələflərdən, kişi nə vaxt Allaha təvəkkül edənlərdən sayılır? Deyir ki, o vaxt ki, Allahın ona vəkil olmağına razılaşaq, kifayətlənə. Allah Subhanahu buyurur ki Allah təvəkkül təvəkkülün Allah sıla təvəkkül, Allah vəkilliyi Allah'a təvəkkül etmək kifayətdir. Nədir ayələ var Qurani-Kərimdə. Allah Subhanahu buyurur ki va alallahi fatəvəkkəlu in kuntum mu'minin. Allah Subhanahu buyurur ki Mayd-ul-Fəratin 3-cü ayədə əgər möminisən, isə Allah'a təvəkkül et. Deməli təvəkkül etmək Mömin olmaq üçün şərtdir, imanı şərtidir. Və təvəkkülün faydaları daşıqdır, məsələn, misələn Allah, ruhani faydaları və s. Ən birinci, ruhani faydalarından, yəni daxili faydalarını insanın ən birinci qəlbə rahatçılığı gətirir, nəfsi sakitləşdirir. Çünki təvəkkül edən adam Allah s.ə.v. bilir ki, həyət şey Allah s.ə.v. ələndədir. Allah s.ə.v. nə qəzar qədərində edib və yazıb, O olacaq. Ona görə bu rahatçılığı gətirir ona. Rahatdır. Ona görə müəmin ne üçün rahatdır? Bax, təvəkkülünə görə, Allah s.ə.və təvəkkülünə görə. Və kalbi də rahatdır. Və Allahdan qeyrisindən baxan deyil. Və bu cür onun müəminin qəlbindən güclənir. Və nə qədər tohid güclənsə, təbii ki, bunun da güclənməyi imana bağlıdır, təvəkkülə bağlıdır. O qədər onun o, daha rahatlaşacaq həyatda, bu dünyada və rahat olar və, ə, qəbirdə və ahirətdə və inşallah onun Allah s.ə. və daha da yaxın olar. Ona görə təvəkkül etmək Allah s.ə. imanın şəhətlərindən biridir. Və təvəkkülün, Allah təvəkkülün qüvvətli olmağı və ya zəif olmağı da qardaşlar imanla bağlıdır. Və nə qədər iman güclənsə, Allah təvəkkül də güclənəcək. Nə qədər zəifləsə, o qədər də zəikli Ona görə Allah Subhanahu taala təvəkkül etməyin fəzilətlərindən gör Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hadisində gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, 70 min nəfər cənnətə çox salsız girəcək. Onların vəsf eləyəndə, onların vəsflərindən də axırda deyir ki, onlar öz Rəb, Allah Allah'a təvəkkül edənlərdir. Şirərsən. Deməli təvəkkül etmək Allah Subhanahu səfərə daxil olmaq üçün ən böyük səbəblərdən biridir və rusunu nail olmaq üçün ən böyük səbəblərdən biridir. Lakin bilmək lazımdır ki, təvəkkül etmək Allah Subhanahu təala səbəblərlə olmalıdır. Səbəbləri götürməyənsə bax peyğəmbər sallallahu sələ, Allah Subhanahu təala-ya təvəkkül edərdi və misal idi təvəkküldə, Allah Subhanahu təala-ya təvəkkül etməkdə, lakin buna baxmayaraq səbəbləri götürürdü. Ona görə məsələn, Nə tə azığı götürür də tutmandan səbəbidir. Hələ çıxma ki, azı dinəmə Allah təvəkküllədim, qıtardı. Ona görə gəlib biri bədəvələrdən biri dəvəni buraxıb və gəlib Peyğəmbər sallallahu və yana və səlləm yanına, Peyğəmbər sallallahu əleyhi ki, dəvəni niyə tutmadın belə? Çünki çıxıb gedəcək. Deyək bağlayasan, görək. ki, Allah təvəkküllədim. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və ki, o kişiyə ki, bağla, sonra Allah təvəkküllə. Yəni bağla sərbəstən istifadələ sonra Allah Subhanahu taala tərəkkül edir. Ona görə Allah Subhanahu kifayət qədər ayələrdə yenə kiçik yerdə buyurur. Allah Subhanahu buyurur ki: "Fa'buduhu Fa wa tawakkal 'alayh." Qaf 23-cü ayə. Yəni ona ibadət et və Allah ona təvəkkül edənləri sevər. Deməli Allah Subhanahu taala təvəkkül etmək Allah Subhanahu taala sevgisənin olmaqdır. Ona görə hörmətli məsəllər başqa ki, Üməsudd da Atı yaratıb şirkun, ə, yəni, han, nə, nədəsə qoxmaq, nədəsə, məsələn, quş uçdu və ya quş kimisə evinə qondu, orada ölüm olacaq və nəsə, nədəsə onda səbəb görmək şirkdir. Ona görə deyir ki, İbn Abbasın sözü var ki, elə bir müsəlman yoxdur ki, qəlbimdə bu olmasın, yəni, bundan heç kəs salamat deyir, lakin Allaha təvəkkül etmək, onu bu fikirlərdən, bu əqibəndən uzaqlaşdırır. Görsən, Allah təvəkkülləmək səni nəinki rahatçılıq həmçinin şiqdən və küfürdən uzaqlaşdırır. Ona ilə təvəkküllün də faydaları çoxdur və ən birinci imanı kamilləşdirir, İslamı gözəlləşdirir. Həmçinin Allah s.ə.q. məhəbbətini nail edir, Allah s.ə.q. köməyinə nail edir, şeytandan qoruyur səni, onun vəsətələrindən, şəriəti tətbiq eləməyi səni rahatlaşdırır, harama düşməyə uşaramət çeynən qoruyur. İnsanların əllərinə baxmağı, baxmamağından qoruyur. Çünki Allahın Allah sənə nə verib, onu kifayətlənsə ona görə. Həmçinin nəfsə rahat olur, halın rahat olur. Və itaatdə də Allah arasını itaatdə də necə lazım da edirsən, s Allah ilə arasını qazansan və günahların başlanmasına səbəb olur və həmçinin ruhun da kifayət qədər olur, onu da faydasını görürsən həm özündə, həm övrlarlarında. Allah s.ə. Bizi, bizi ona layiqli təvəttür edənlərdən etsin. Allah s.ə. bizi əməllərimizi qabullan əməllərdən etsin. Allah s.ə. xalqımıza idarə etsin. Allah s.ə. ölkəmizəm kimi səlma ölkəni xətadan bəladan qorusun. Allah s.ə. məsiblərimizi asılmağa kömək etsin. Ya Rabbi, Abbaqır məsibin asılmağa kömək ol. Ya Rabbi, kimlər وَاللَّهِ اَلَيْتَزَى اللَّهَ رَيْكِ وَالَخَسْتَى اللَّهَ رَيْكِ وَاللَّهَ الْشَّفَاصِ بُدِنْيَا صَفُ الْمَقْرَامِ أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل دم استغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المسلمين سيدنا محمد المعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله إن الله يعمر بالعدل والإهفان وإيتائه القربة وينحن الفحشاء والمنكر والبغي في عيدكم لعلكم تذكرون وليذكر الله أكبر والله يعلم ما تسمعون واقف الصلاة